بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمهيده والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم وتبعه ومن اتبعهم الى يوم الدين الحمد لله القائل في محكم كتابه بعد الله الرحمن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الجيل ألم يجعل كيدهم فيها الطيل وأرسل عليهم طيرا أبا بيل ترنيهم في حضارة ميوخ الجيل فجعلهم في عقص مأتول بسم الله الرحمن الرحيم لديلا في فريس إيلاغهم رحلة الشتاء والطيف الذي يعبد رب هذا البلد الذي اطعمهم الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فضل الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه لا يكمل أحدكم حتى يكون حواه تبع لما جئ به صلى الله رسول الله ن mazë dimë ndu lekë të hapun lidhje me linjën e Rasulut Allahit alajhissalatu wassalam 300 vjet sot niveli fatmalit me sapirin e ndarur Allahit dhe Zelalut inshallah muafaza për ayaqë gabi studiues eksmentalist studion në universitetin e Medinës ka edhe të tjera që mundojnë për këto zoti i Allahu më ndihmon në disa fjalë folën lidhje me linjën e njeriu të mahm Sullu Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka drekum për të na shënjë afara prebonor, të cilave nuk i dhanë mordin përkatë argument xheriat iu kelizave do muzize ishit, bona kishin argumente sa to ishin shënjë të cilat e ishin iman, sepse me tashvecin të do hamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam drejëngjë edhe para dhinges jende, dhe majh thinkes du minines jende. Ide i Goni 4 unas sund photoshop Tile të u nóndel je na e ku ketme muish ka të mümsur Nësetire misimime mirina Sh know Allah da ti edhe chÍstë asnoj e schilaj Ata <tan> <tah a twisted artiste Aleaya shkash tartatone na general I periodin salah sal katazh e matры Tell shkash kru kralojm in sh however But ille i Goni 4 unas привет atahet vetë qoftë ka të ardhën për disa jona, për disa veglore të sinë të ardhur në ati nga ti. Ku azi prekjas ka dhënë fund rrahinj të Rasulullah tani të të ardhën protë ia ushit. Si sa shenja të sinë të ndodhen kur lind rrahullare ka të ardhën ku ti ka bën apo i jish posëm. ë aratu e të ardha e të cilë sabri, të cilë sadaka i ndjortoni kushtetin e ti. Le shënjërat e të cilën do të xhiqe 1000 vit mbledhë perfis. Le shënjërat e të cilën do të rrodhin, rëmini i çatë mështijshave janë 9 dhe 14 dosha çoloda për përdorim të çdo individi vajic me tarqën e Muhamedit Mustafa sto ka dishka ka mund toja rrug. Ço shkaher to shej, xher do shej, te arruj, temul dubi, temul shizat gati të fshijë. Simbolizohet shukja e rarit rari, bregjit për tjes, për i sot, në darbën e kini njeri, kjo për andori 24 shekullore, për për për, ka për timo, ka gjahili e për, njerëzit, jarit mazderit e nuk dhe t'i bojnë. Kërë ishte parafilim, kërë ishte parafilim, a kur ka apo më kërë afilim dhe i për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Që advër rë fin të fëranduria forqë në sër ce rësë, Vasulle aë dhë judu rësë sëssaffi rësë sëdë með desarrollo ku ExcelKKOR K.A.R.U자는 3q익 në iople rësë Vasulle aëndër sërce i取 sërë ndorë, veë ndorë në e pr су në ndorë e në dhër halë në në i poco Në qëふrë e qëris dë ndorë felë. Që når slept që ië shq 서로ë este sërë Qørë inchëte në bë untilnet rësë ndorë e blue të ië psë ndorë Rasul Bajt al-Iqra, kurikov al-hadere se shka kandion dhe ke të njërisa, nëzrak Allahumul Gahu kullem u nëzgatere. I grejti dhurt përki, edhe ta pëllëz drësht, shkotësia, shkia mbërëzni e shkia mbërëzni e shkia më kallësi letër, edhe s'ilëseg. Edhe më prea sa i si te përpia, si përpia e vjetër, aqë e garantume benit si përkër i trafimi, i prins dhurt përjane, ajo më në në do, dhe që në kap Në dhe bada, qatë të po në shtetë mo. Kjo shëje janë njështi herës për shetë në kërshën e vetër, me dindinë dhe Rasullallaj që arë që atë të të të të dhërët, zarmë e mërën i sërësies për duve e u kërshën. Likënë, për shka në u shtetë? Në të dhërë, ku kanë t'i ujë zëmëgjahë. Në të dhëmëgjahë, ku e në shqime në në metërë në Allah i të të gjënër Ndoti dhullumjarë si ka mërë për nëjarë jatë ka mërë për e sejnës. Jatë ka mërë dhe i me të shkume në një medit dhullumjarë i keka dhe. Dhullumjarë i këllë a mërë me tëmë. Për shkaj e nërduk isa. Për shkaj e nërduk isa të persianve, edhe të kreshterve, edhe të romantve, edhe të të jahutve. Allah i tëmën e dhe nga dhu, dhe dhe në këtë dhe në këtu, shpejti dhe të të miljojnë në Në një këtë këtë ki i bërëtë sa me gajë për e red në të një. Në fejti, në janë dhe një prej dhe modin për e sërë, atë ishka ka. Gjishat e krysërëve, gjishat e romangë me krysërëve, edhe gjishat e katollët e jahudive, janë ursu në vendim ku ka një Rasullullarë, në të selam e dhe në botën arafë, në rejti. A janë ursu asun gjë tonisë, në atë kohë. A, Amerikna, A Ijo, targa, n e nërduat nukisat janurit në fosit e pasirë? A e nërduat nukisat nukilin e larë që fosit e pasirë? Jo, në të vejn e talë janurit janurit janurit janurit. E të e para, këtëdimin e kate, Muhammed Ar-eqelat oselam, në nëzimit ti, për patë dit minorët, edhe janurit e nëndojit ti madhet i dhoti që të shetën, në bëja ato të të të minët. A ato e në në nërduat, që ka se nërduat dit, ato dë të të ala k existing a monde mos lúp Emmanuel Housellane 4 million muslimani Jemeni, inni, jamia, i am those welche mani ni etat isa me a jan q moment Clarisse pa ke ea nara q successig islami keillingen ja la su cessi menetans srepat keeze pa besha eaa neraa ke minireme ka annani minihave me b definitav Nabi le ke linijë me telefon jonëa vetona e huaja. Neu jomen broj, jomen rui kësa fizikë. Hã? Jomen rui kësa fizikë. Do ta kundak sa mës të fundos ke hendesh, ne bënim një leti të thut kur i kanë prish çafira durrnat e stia, u i kanë dhënë forca personat çheta, do bashkon jonë në mur natë që liqur dos jam i për të mbërit, mos do të ikë domi i thut grië pa lënë, hë, këtë hani që na huaja ta. A vao pse nuk e tejdhon? ja ti di ti ti ti jo 80 euro, apo edhe tolë këta kurs, 20 euro të merreto. Mini gazetë nga grafia, pse i jë të do të ta staf, vetë çifte në kënde kanë funksion, me kapacitet plot. Radije fala të kështim dorë nga malisoj edhe për çili pataq. Kolorofë tre të kështalave të kështis. Godora fuqullai para fotografiamine dor zukisha. Në zukisha na ben bukalin, ato më larg kanu zullavoj. ذو تجلنا جلالوه يقول الله تبا كان نشكوذ الصف ليرا كان يرام كانوا يمتلسون كل فرشاة فرش كان يرام كان مثالون دين ذو تبن عم كان مثالون دين البرسيس الإسلام بطول الله عن الشرطة الله جلنا جلالوه الكورن الكريم فقط ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو دين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره الجادرون قل أكمتوك الدين edhe ki ka me këminu mbi qështin et botë vëvën, qëtë dojë e botër botë, ki ka me qënë domina, edhe rasuli ki ka me qënë hajmaj njohërin botë, edhe ki dhin ka me botë vizën bërëzën botë të armër, walau këllë e alikën dhirunë. Për fritë që taqëtë, kam në go ati me shafjan musliman, Allah i tëmë le zëradu, hu aja ka këtëm dhu kam në go. Qëtë edhe qëtë qëtë dojnë, ki dhin i kamin kuji lëmli në këtë vitim 200 shkollat më në Ermën e emërtojnë Islamin tonë ndërrisi. 200 shkollë. Sëmt, jashtë i fakultetit, elë fakultetit al-Muhammedi, ne anë ke një direktor ka. Ne cinë ka rreth 8 milionë njerëz të tjerë. Ndërrisi. Disa njerëz që po flasin se Islami nuk e ka kërcënuar zor ku bash. Edh do me pasën pranu baballart me diktaturën, e asilë se e ka pru, u paf. Ne ka ken prui zëmin me terën me zor di kot. Kush e ka thui, zëmin ndërëzi aty. Ardim dikush me ratguz se e ka lezu dini faje ti kundër librës te ushtria e zëmin ndërëzi ka pri. Ardim dikush me ratguz se ushtria kam rrisu matra, e i kushtei jëllar. Ardim dikush me ratguz se ushtria e zëme kam rrisu pa ka sandë dura, edhe të robai kam rrisu. Akaftë lib, akaftë lib, ose ka ju sikur deri sa yes, me truj se du të rrai. Ka u bë shtata funksione të prëdha 10 milionë në semën. Pe i huaj u babu, pe i trektarë, pe i mosimën, çapo mosimën që ti. Edhe din thuv lavni din e kanë qurë industrive veçet e malësit, dukur çata pura që cin pa fat, me çem votën e thon. Eres një zejun fund Gjermania për ndërtimin e Evropës. Duke qenë kaq kubla vitet e onun me punën për të tha fund vetat me frikë. Është kaq impakt ka të sledë në atë çaj pa traktatën e Brukselit. Për shkak të këtyre ngjarjeve, jetaftë mbi 10 milionë njerëz në Gjermani yjasë për milionë të tjerë në Itali. Kamuar vite të tol për fund Gjermani për shkakun. Për shkakun ato Ato shkul me marruni blu. Ato shkul me i marruni ka ka murra wale shtipo për tani shikmit, ja di vet do të rimë ozfaj. Na duhet të rafisë në më. Na duhet të rafisul dul për minutën vet. Meqëse hajat në më të marro, hajat si hapundret, nisi u drejt gjunjëra atlas. Për ishja në mashtia ve shkan dulja, te jeni në fazën e xinjera. Te jeni në fazën e pronga të termit nga dobra tronga ta jahlenit qiangsur te gjithë korali krimi ka përmeshë shon e dojei qaben la'tenna alel kafirinat tnat duke qapërmeshë e ka përmeshë shon jaka do al sur funjeta mire vontra si kriet edhe ajo është apo boda atu vini vllazniku kemi rale kemi rale me hendak me të cilin no polarda e vllazut e ton mbi teprin kemi rale di prutma me të cilin vllazut ton kolon tavolin ramullaj me labul dolon kemi rale Janë rëndë të afar konku për vetë. Për mundrai, punoi sa punoi atë. Disa reaktive e pashtru zoti me lëndën për me dorë trupit dhe me lëndën emanetin e Allahut që më jepën u kus, duke shkuar atë. Ka deri zoti sa të punjoj apo fund nuk kemë dëshira as ti, as dëshira sa ti të karpini luqerin, luqerin. Inshallah tonër e ka fikur zëmetin e Allahut të ka gamas rëndë për për familjet e rast, pa duhet të vaja më. Ama çka katastrofa sanksi Katastrofa në Çernobyl. Katastrofa e generatorëve në Datash. Katastrofa e Razuës që ka dhënë burrës ka fundi të zgjëkano për vetë. Katastrofa e Jonës Krasniel që kanë çuar rezultate. Katastrofa Amerkoi Nyë që ka shpunë katër masadimor. Pesëra dispoz. Vladimir Artemijev total. Pernis Devet do na shohë në bazisë sol ka kafol hoda kur si me datën tremuj mui mui tadorni nazionale negli per il decreto che sta a toccar politica di legge di di gruppo e robe di assemblea totale caso tavor in blu a ce va più me garanto loro non con qualche colore che accanto al giallo che accanto al grumo stanno non pogarantoi amapo e fara tro non pogarantoi per progresso in tutti i mega supercase e ard di andorne per esserlo canonor ton amapo che li fri Jë ngë frikë asë milim të të të... ...asë milim ehtjo Ne më ʊ′εί ë′ unlikely e u trees fresajtëi? Irasti që qi qëta të trajke për see nëTY turi e gra nëtëur literëri... ...takë që në balë të man Healthy Ke деревë roda kë? ...takë fërë kë takë që si platforms lë regja tur i dhamë i dhamë do të referencia të dojë Allah i vendelë lëhu i të zot. Ata janë dallë kish karudi Islam. A ke angunar proces? Po. Në vitin 1980 lei. Esi katër mosmë mosliman migrirën e vet. Dobi është orë 20 milionë. Allah ushtrej dhamë shkark taku. Kusha hamti këta në trekta? Shka punun ato trektar ato adun me nga ka zhutin i të rezidja apë në islamin dhe një gjerit, e dhe në vele të herat shumëka, të këtët. Se shka punun lëzit? Principi ative ishe principi i me dretës Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Principi ative isë, principi i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Principi i me dretës kërani kërinit. Shka taj qitë? Kërtoj që i lagos, me bnej shtapë trektar me e qitin, ju njit ke a i zidhin një dheri i në Por linde, you think it record a heat is your god. Ai cabo esta com a vida. Se não por uma pedi de que como é a quadra, tu sanco. Meu irmão, ai escapem mais uns três da quadra. Ai tá nesse cara dentro do. Agora, olha. O len Cairo que tá a estar alto, tá bom. Tá meia, tá comza feliz. Esperto a sozinho, se dá aqui a quadra ou vai de vitória a je tá mais që të e kanë branu njërë të qëshkotë, nuk e kanë branu me fatënë të nëzabalar në shokë, që të e kanë branu njërë të qëshkotë, kur e kanë banë të abitit, komandantin sëprem të shrije, këllë e sënë e marë, të e dhe duë shari i të një, e mërë këni mollë të së në ne bajë ke ljubi, dhe i këta hajë e piti komandantin sëpër e merëkët, të të të të të të të të të të të të t Na aquela de tudo costa, no cunha, não, não é dali para cambetua. Ali é perto de Santa Vera. Aí os carajo, aí o Tiago, Costa de Princis, sede. Aí os canaba aí. Se tu dizes que tá joana e canho, que ela cancalou ticketinhas, que é. Que a meri é cui, que a merita é coraliterim. Merita é idolatica, de pura, da filha é parte coraliterim de mãe. É parte de mim merem. Vladimir, a constupadora em de sofia. No. A ka bazar në kumë alon? A ka bazar në vit bazar? bazar? A ka bazar e bazar e bazar? A ka t'i që në në bazar nuk dalit? Jo, s'ka bici. A ban me ku kje, me qërë me qërëtër në një njëri së në shë mëziman edhe i ndërës në kushë për po shërë në bazar me qërë qërë qërë qërë qërë qërë në shë përbërë ne parmet që ati e qërë qërë qërë në në të në të në shë kaj voljë. Aja, ka në në n E aqui tá para nós, quando a Islã bazar em todos os mercados. Quando a Islã me leva e transporta para nós, ai vai dar merda, ai vai dar merda. Eu não foi a put buriena de cem metros de deserto. Andando no colo a polícia vai atrás de mim voadito calamoche. É menina por buriia, pois diz cada gato mais bravo é buriia no processo por merda. Se conta para nós de cortiazi. Athe di kurthi si e musliman si te funin e thjesht te qet pra kat mbrena per merat se pran ka mos mos te siagina qe ta beu ka nuhara e ndalon zoti qe ta aplak te dor te kim te kujue brader bra pra lon dini njeri pra u mer man u mer me khattab te aqira zoti jamiet medines pra ati prano i ali bin e harithon te veman te mi kau dhe ngalum Ya libri ha il ruolo di aver messo in vet, vuole poi man sembra la per cui per cui la fa. Le bunorie cadil, le bunaliver per tre i movimenti sociali. E a mirar i muccmini, ya ama, tutti i cinque sacciaro di dotizia fanno. Cinque, dopo devono la comunità che vede, comunità che ama non di. Non deve dire che, già che morono la sua tutta parte poi saprà io di. Già che morre tutta parte della mia ka rroyu ne sa, ka rroy sa teleavitik ka vaj, sa rëdu të jetë sa du, por ku e kam nipun. Kështu, njerëzit e pranojnë përsëritur. Çuftohet për noi. Ama çuftohet për të formatë stose për noi, çuqur na, çuftohet anjëna ka tash, kamë pranuar. Nëse fizojë natë gjorena Se të njësë tirimi ive ka që e të kanë, një biti përpake, në përmet lingjës njëri usë matë marë, atë të njëtë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Unë e premtova ditën e gjumë, sot dhijatë, se do të porim lillje me në ndodhi, për ndodhinjave matë mëdhoja të cilët ndodhen atë vetë që ta Rasulullah sallam ka një. Ajo? E ka kalëzur zonë të katër ose katër vetë matë lingjës kërra një të kërë të نسورة ليسورة مذكورة عن قرآن الكريم أبراً لهم جارية أتلاً لأوضي أبداً الله قرآن الكريم قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب السبين ألم يجعل كيدهم في قطبيل وأرسل عليهم طيباً ألا بي درميهم بحجارة من السبين فجعلهم كعقص مذكور محمد ما في كتر و في كتر بدل ما فينك إذن كتري في سورة ذو بيخلت أولاً برأس رجل محمد وصفا صلى الله عليه وسلم موحيد يقول او محمد ألم ترى كيف فعل ربك ذا أصحابي فيه؟ ويضرقوا أيواه فأبرى الأجراء مرأتني يديني كيف تلقي في ذنبين ذاكي أبداً أبداً ودوما يفعل جابع مع أجلسان جابع وأكيش تنهي من كيف كنت në të 911 e farëmaru në hemen, në vëzhesi aji të të të ndron drejtingin në hapse në shabojë atë. 8, si më nahin në whenë q gë hathit e me vojë o ze ku të BRON SH training enables meirosë nëilamate që në kësi ūsem bio, nat apro 3 peset. Marie i në Jejo brratën edhe karvanizuhemi një ushtri, u qisht me shumë, një ushtri shumë tarșëpëm që shudënë në ullëhetë të përpara e lefonë dhe përskakë nga të qësëtë zëmër të që u angajohke me boni shkatërinë një hopullit a më të njërenit u angajohke për frishën e objekte me të njërenit me e lefonë sëtë Në kista venen bot me elefonte për në në të kutë, në venen botra e njëndijet, e da ta një fjetë me i botra rëndijet, edhe një kurka Afrika që ndroën në njëtë a venet, kabinet me kabinet kur të kori, edhe sot e matik me pila me elefonte angardorë. Përse, ljusët modernë, në të shka pojë shohë, në në, a fi elefonte, i kanë marun turin, që të turinë, qëta, i ja kanë marun i turinë, për jamotin e milimetë, që i shqit midje ne 5 mm midje midje 5 mm Allahu bari elefante sepata kan qulun nje për katrimin e jan nje tip si do qet ai abra in al ashrar qaram me kemi frik çam nje is Allahu dhe te janu fik ashtu ka thot diyah hak ai kish te zaktu dhe e gjunu kali tam Abdul Mutalib ke kishor devet ayyhi tanim ndritje sepse ke ardhe i lib devet ul kabar de frik çam A dheve krejtip ku'ljit jaka Sot tijarë të sol Ana rëbën ibin Walin fejti rëbën iqni Une jam zoti i dheve Ame i dheve të minja Qa abja e fa zoti i lëbën Sa mbra prejtiane sot tijarë Sa e kimi bëllë Sa më kimi angajuna Dikansëm me iton A një këtton A me si dheve të minja muë A të shirat pun shirëtivat Me zot i ton A kimi angajun i ka Jo ahalja me na gjenë ngajo anë masoston me këtë metodë e mikopor për metodën e punës për këtë metodë anaftë liqot anaftë lihatat gjenë ngajoje inshallah do të na gjenë këtë metodë e na hadama vetë me do inshallah me izin e Zotit anthaqi virus me izin Allahu qamu ti ja të thonë me izin Allahu të jishim deri tani yemi rofte ti edhe një vetëm ti në inshallah taala laziq Abdul Talif Baba gjyësh i dhe të ullajt, është mërës, baba flakë, i ka mor të dhe dhe angrekët mërke, angrekët i po dhe një jabët më tja. Përdo, këa arë dheri bërë i venë, së të të tohët për historienëve se mërke dhe dhe të në pota i malu, dheri në të angrekët i ka arë me gjopë, me dhe të gërë urtri, në dhe gjoni korani kërinë i prej qimës ta, i ka kaldu Mëhammed Mutafat, është mërën, që urtri i Alam tara kayfa fa'ala rabbuka ma fihi Alam yaj'al jaydahum fi tadbil ya muhammad qul tara kayfihi sa kayka mgo usiya satilif dhas tajbil da'iman wa labith li yitadiru e kam suka dhur li niyala fik adan namulad bath bitam bath ya ditakabur ta ziyada lihi ya kambri A, a, a ka tikush në gjami shka mujtë të të mabrish një jetës? A mujtën e tikush njënit njënit për juve një jetës me ati? Mundë? Mundë? Si përshemë? Njënit për i gjemë veton njënit për albë e faljë njëmonës? E ka të të të të të ura të poli të liva dhe këtë juqë? Kumë është ka njëm njëm njëm njëmonë? E asë për më dhushpa. Na shka kjeve shme të më të më dhëm n Këti shka gjithë? Badaherët, edhe daba pjatë. Që së talë vetë që shkojnë të gjamië. Që së talë vetë që shkojnë të gjamië. Që së talë vetë që shkojnë halatë në shkia, kur gjithë kanë gruë dhe mërë për të gjamië. Hëtë këmenuë, që ku i pyrë një atyqare a të të të të të. I ljuën një atyqare për domina, i qëtë një antipati, dhe të më. Rekratë, ufo, a u prejtë njësht الله قلنا جلالو وصير في مرات النوكي قابلس كل يك ألم يدعى اللي خيدهم فيه تطبيق فقل نياتي الكريمة عنوكي سدوكا عنوكي سوغا ميهاروكا كابونيه عنوكي اهي قولة برئزامرة تيجلي من برشاكار في مكة ألم يدعى اللي خيدهم فيه تطبيق سكايوكي بواق الزب حداتي wa arzala rëi imajrën emërbië unë kontra zubraja rëdroma beth niljushtri niljushtri euron e kontra zubraja rëdroma beth allahu zilletela luk niljushtri euron shpemt allahu a'lem at shpariat gold nai sërësëm at shpariat gold kallëvoj beri A se uno mdojë në dietar para kurses, qualë votë? Te di, ka të qenë një gjor, kapitumbi numrit. Kur johëni? Try and call a server and the sensors ka kan volato. Levera i transatori quçi ka un duoto. Levera i transator metodë e Bobardini, di ka combatu, i jë mratit të bradit, so. i jë mend. Try and adabi. A do i shlimlarë dera vini? Gjërufa grupa. Vinte di grup. Do njoni prejsem dhe e kishni guri, në kond me në djatë, e dhe njoni ka më në shkojt e dhe njemi guri. I qimi i bin të usari i mkrije, edhe e formon të nshkud. E shëndron të të mpallin, e shëndron të nshkud. Allahu dhe në gjenalu, dhe në shahru, dhe kakazur kërani kërini, se i ka batë mëllon. Për dhe alohë që aftë mëkuj. Un i ka mbata, së kur akas me kull, i tojmë duesh ki të të të të një karad vejsh ma të jasë a i kërdu në të të e ta tani ka vejt mborë në shiëve mërraq më prënë verë kure ka ka të t'ilin së tarë valja qaj se i fënduesh ki ka e akas me kull kura në i kërdu se të asë për i kam të ndru më në herë se atë huqë së të ka darë me prishti në Allah u të të lalu. në lu në qoëtë të, të dikosht ta shi interesu dretë për dretë be ditta i tuores kurs kurani de limit fai bar daze a jae te vesse come fu fuqa de frustia bas va de cos mia telefono bon allah jalla helal wa ba diiz dak wa ya du porta suul de razu de bon mia telefono bon do te ba diiz la kalam i ba razul da te raplai allahu alem di cui katrazu spen me guri prei zalbi jahannemit i kavosh le tu shi te traverza de kakafini ma diiz mrazave Ata më që i sënë në shkajtë në të më? Ne nevojë a pashtë, nevojë a shumë e mële. Ata më që i sënë? O e nga umitëm du lu, inshallah vrëllë të kanë do rëvërësë, të të të të mërë, inshallah në përkë. E lu ha të të të një herë. Êhë dhe sa gu jështë, tamena, pisa të tamena e tamena. Ata të shkakrat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ashton me t'azupi margjaya kërdi shkarësë. Allahu dhelle zelaluhu më batrih vërkë, aja Allah rëgër ti adahë josë. Aja zot dhelle zelaluhu, aja rëgër ti. Aja më abdu'l-mëttalim i nuk me konë përmi të. Aja në atërto. Abdu'l-mëttalim i shka pojtët ati mrejtësa. Avi qimë u devë të mië. Avi devë. Aja zpien e zotit shkoti aja zotit vë adë troë. Nëse haro duhet me dakt dikujt mefton amatis duhet ta marrësh tamam dhe do në bismillahirrahmanirrahim a lehi mendja të shpijë edhe ina ftushin që ti marrësh ose derë për çfarë Ese të ju aki krua të nejë80エ sheet. Të ju nga për sëtërme, du e siFit. Nuk po bojmbë. Me lëga e ta me, mija, mjete, me ta satanke, në jë a mjë 9 e të tëtë.. nejë 37 e reëndrë këtë med jullie D lesserit, edhe dhe glemë o champoq i penji quéupu зайmë forum, edhe me krua thë super champocke i jë medëm edhe ni morke edhe të atëmivet, edhe ni libë bejë u fërëm edhe në majt pravi kur së të каналë, gradë me faqë me pasë në t qetike qikoka e pastrimit te dhjet najvoj ne odallat najframi kurdat te bisaj donj bismillah rahmanurrahim umskar bogan me anim pranete me dhev mia dhev sot dite te thare glasni me gjithse gjellimi me gjithini jetit edhe edhe cili kur bar me rre edhe edhe te drejtes me mar me Nuk fareni kur s'kojuta kuve vradeli e me dit kur ti alifën them te ha ni nuk ka ndutja gjatën e birishën ku me dit ban me yëme e ka qafën çarme prit ka ato le bardhini dini qetë rolum temrat ti ke ke i gatë kem qramë ti duj o allah o le dejva kam dali ti qen kur ti xhir Shif blamiat, edhe që sti zotit e le gëneruan, edhe hajë i kërton edhe sasht, edhe hajë i ka sasht, që të ushar të eka të u athera, na, nema, aja rrume të eba t'i ka, edhe ushar t'i ka i kërton, ajë kur dërët, edhe ajë, ama jokësë, jokësë të kërton, aja rrume të ashtë t'i jetë në bil, përshka të na, na mëndrit, Allah meja, na mëndrit, aja dini na ku kemi shkuë plasin, kohële pundit ku po shkoj me i di zevat, aji niti informuma de vier de lire vous pouvez dire vous l'avez fait ça a je koi حاجه que on fait ou ça veut dire a je ne qu'ai on fait c'est qu'il dit que trash momentaliste que tu dois avoir du gin mes coudes la vie nous faire pas de on représentant et wallah allah jalal alahu nous qui tradons notre idée nous qui tradons tu qu'est bien que Gjambe furnu pop në bavon va ama as 20 në afjetin fuste emocjonale të shoq. As kuza kol. Ti aqish ka din me na von zona fllosha zakone ka buqë pop si përgu. E ka von zakone grupi aktive që ai din zona ama mban 30 që ai din zona. Fortunë që ai din zona e masi kanë e fortunë tamen. I theli di ul para vjet. E duk qe di ul do na vaja vet kur filozofet janë aktive ka skalzull gjangat vetë. Li adi, lažnë, rini, ve ve jamit, dërmohë, në lidhjë dhe të tërëdraja atu. Lani, rini, ju lutëm të qenë ve muslimat ve kaj e gjami, edhe ative shakë janë me të të nërmojnë, i përdojnë dhe apër me të të të kursin. Se për shumë pun, për njërëmër të më të punve, kamen alëgojnë. Kamen alëgojnë, qëpë? Ne nuk dhe ti bajë, ka ti bajë. Për shakë se, jemi të orë nëmë brejë, nësë Allah, u gjithë të gjithë, n që do të mos timoni drejt për drejtëve të djimi të atij nikaut. Jo protokol. Drejt për drejtë të djimi të atij. Bedim ki me Allahu dhe me alu. Erë muslimani ka von bedim për kafolea ilaahika Allah Muhammadur Rasulullah me yuj wala drejtë. Mushabi. Mushabit me timoni ra en zgjirjet problemeve an Kurani Karim e aqub. An tumne te Rasulullah alayhi salatu wabarakatuh. Elaa programi Për projek shpia dhe'ndren shpia dhe'ndren shpia dhe'ndren shpia dhe'ndren en shpia dhe'ndren shpia dhe'ndren shpia tablesh qëwardh ose'ndren shpia dhe'ndren shpia dhe'dren shpia vlogtësh harmful m' rubliet shpia burnout shpia dhe'ndren shpia uspia halor shpia anger Nga Zheqan e shpia sekrespect shpia dhe'ndren shpiaкам putzeteln shpia balan sm airline shpia manden shpia balan smوقha a med���levat dhe'ndren shpia jornolina shpia bendant shpia sekprech repret en shpia dalajdes Verse AH mi deva A Zheimbia Shpi relationships nga Sh që gjëtë zonë mretin zon e jemenit të këpunoj e aji që shkatë të fa projek, a atës projekë që të bitoj në e shkratë. Por punën e shkatërimit u shtrijës mretit jemenit e dhe mre. mretit vetë, ka në shkërindarë e gjithë janë halar gjalla, e ka e në shkatërin heke. Unë e kisha një porësime e bërë të triqë me të të të në, Nuk ka shprejhile zimi A ma sa do kodoh Dhe një anezon dhe një livr dhe një herë A shprejhile zimi alas të kemi petu Përshka që shprejhia e neje Së në ala është dominon Ka një shkriptar e gjithjen E ka e një hatërin e ekel E ka shkrujt një livr E jenka, një libra, e ka më, më hëtme Pra të rasullu lajka Një të një të të të tëre Kineri a shumë e dhe pësëzimat A shkriptar i puqishëm Kalemi këti shkru në shumë, ama gjëllimet e këti janë bërlëtë. Egipjana muslimatë, në gjopëtë, dhe një prej gjëllëve tonë, dhe një prej në këllësive tonë, në hasë, në përkësimin e liplit, asenejnë hajkejnë, edhe boa përkësimin të uëshinë, edhe anëgboa tështë, që tisa përkësijës përëj arabishtës, edhe anglishtës, edhe gjumë të huja, në gjuhën ton për i përkëthej në tif e gjona dhe sfinët të këshme apërshat, pesatit e jora e zekë. Nuk është ka apërkëthej të ansë para tjallë dhe atake në gjatë Ibrahim i punimin në një angëlesit të dhe Mohamedin ari Trabusera ma kapit me shkujta me dhe tu. Shka po mërët e tona ariko do më do të du se këtës këtës këtës me shkujta dhe me dhe tu. Një ari vleta, në shë ajo. Edhe të njeri Per me a perstat Muhammad Hasmim ai keli kuranikerini logika kalte europa soste logika kalte europa soste qe tava tambe qe tradicje ta europa sot djos qaka lan kuranikerini timi per fat fat skenza kane avte e bra skenza shkeret skenza po thot çrsto e kuranikerini po thot drejte e tikako vatu na grao kakoj zo dralo A shkë lëflë kumësat? A Kurënitke rimitë. Te nezhi s'ka besojnëke Kurënitë në frënitëmjë gjë profitable Allah-u te rejë delaruu. Shkërëtaあderi s'asot mkratë, këtu shkërëta si kaし? Ku që ka matë? Bëjeje tëfikatë, a shkën qështari të l'ani po flet? Shkën qështari të kvënë fuvej khe tu vatshoh. Gjo shkërën dhe? algunos mojë ka së po flet në gjoë. É a cumprir, é a dica faia. Hoje a Fedarism para ir ver se toda a viagem que eu posso. E tu para procurar ligar em emergência, era lãs, lãs e botas. Então fica a faia feito, fica a faia, aí já temos a raiz por mundo ob de bot, é sempre foi bot, então. Lá nem tem que fazer grito. E a faia hoje dizer se os satiristas do meu bolso já foram ligar em quadrilha, hã? Tudo ia embora. Ah, que acabar de ir já nem quer acabar. Ah, por causa bombardou para os 30 binas. Elena i kanë kundërshtuar edhe politika të planetëve mine me rregull bosh, se atë s'ka ndjerë ti. Që do të nuk ka ndëmbardhim sifër. Ka ndjerë dobë të. Saqut, ja ka mikra. Dë të dini rëforcësi që ka të qartë vitamit tambajinë e Lëzhanut, të këtë mam rinia popullit, jersë modern civilizimi i zonit nuk po e fik as trije zotën ujitën me trazosh për spitikun e do mui me vaj kancurit nga djadrë shoqëroja ngoj për kompantuasa u trije mes ka rrugë boasa për pul nuk po e fik as gjë për trië atë pra ta duhet të bopra duhet të bopë dikat ka të kohë ato të frazë e thua skapo për ne ka të shoq ato po e prane ka mikrobe e metodofo mikrob Achtava me microbioti ini adiutries, mo nyone chetë, mo di lafta, hazafta, so pra pra, so peritini, so gramishin, so fendetaminin, so clear gates, do, ka sholbohet ata, pira ushtrohet, do, katrohet, u derc, era u bilitë, a vetë saka ona. Ai aprata da, ko todo chicetaio, e sanovato chiceta, sanovato, e jetas pro faiser mi a tojerdin, ama fangjami nëse lehatimto me dheve ka ndjamitur me dalunjën brenda e be fruta të ngrohtë të ujë e one me dalun e ajo nai contribuele ka nro të mikropit zati duhet të fikem me pas çamaçes së kësij se kete hoje tokas e bazoj se e afiro antim se lince te mikropit ajis me dhej niku po jet kan bon dhe sina alas me te futu dua peshika alla fëmi se do ta ndajmë madhështia alla se ka mirë të aldenë në ala kur hadaftë afatin dalaftë mirë me traduzë duhet të bëjmë hyj ka ndurë ligjet e mikrobëve edhin di çka kishte fjalën ay lavdi ai mikrobë ai shka i ligjet e mikrobit atë çka kishte fjalën ja kështu mundos me gjeni mikrob se do të punë kando jashtë bakter pak jashtë çitet edhe çka të ushtartë mratit çka drejën katrumën e dhomës së fortës a shkatruden me jelit Nja, nja. E mikroby shkaj ka në zakon? A i shkaj ka në mikroby. Mikroby shti në katurë zakon i barë, at në në shkudak në. Shti në në bilet, litë i mikroby të shkudak në shkudak në samas janë me këmë. A tëmja i mikroby më në janë përnaja përnaja përnaja përnaja përnaja përnaja përnaja? Nja, a u së? A u kri? Shkak i ne vojnë me kohë, këtura në të ndë në të ndë në në gulë gosë ]MM. Adi, kus doje të besoje, kus doje më të besoje Allah i kakon kura një të rinj Kjo rru për besim Edhe për më të besim ashtë elitë Sa në në shah e minë kumë të lukme O në në shah për jetë pun Do janë mregullit ku qia jene Edhe kus doje dhe këta e beson Kus doje nuk e beson Ajnë ka beson aspejative, shka janë as muslimat Ajnë ka në beson aspejative Shka janë ati muslimat, shka janë muslimat Shka janë muslimat, shka janë muslimat Shka janë muslimat, sh A dhe, se po e pra nërë që këtë përshim që i e të të të po e gojë në këtu a dhe. Përja përshatë. Kuj i a përshatë një njërë e njërahinit kërë kararënë dhe nërënë të rrënë. A dhe kuj i a përshatë njërë. A dhe a mikrope të njërë. Të nëtërnë sa a të genitë i në gjesë pera unë, atër ku i i a përshatë? Miskoja të të të të të të të të të të të të t Në ndi edhe i hini në drumë mrena së këtërëj, a, a shë vë një apërstafë? Në që apërstafë? A në përstafë me? A në prajë nërënë politika në këto nësë që nësë ka i dhëmëtë, e në popullë në që apërstafë me të atarëve, a përstafë? Se ato shpojdojnë të, shpojdojnë të dhe dhe që apërstafë me të atarëve ka? E në përstafë me të atarëve ka? Mështë bëndak, këta është pazarë e aplikatorë, ajo është ka e të jonëja, ajo e jonëja dhe të dujëri të një këtë, në që të besërë. Këpuj të e ha përshapë të azabin e morë e prapë. Nështë një mështë, a gjithë kur nështëjojnë mënë hapë. Gjëmoti kërë qërë në konë, kërë qërë në konë për në unijë së të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ato piti e janë stu, kërës kërës të pasë që si të të gëllë në gëllë? Librën e Marilyn Barlete që si kërës dëtë përgjitë. Dëtë përgjitë që si kërës kërës e ka ditë me prënë e Marilyn Barlete që rjarë, që ashtu ka mu përgjitë. A i sili e johës i librën e e gëllës përgjitë, a i ka nëtë përgjitë, dhe në mënë. Kërës e ka dharkë edhe e ka ditë qështu librën shtetë i, i Platon A ma bëtim dahi për djegë tim për çejt rrugë grafisë ka fatura diferimi. Auto. Kërcë pas Rasul. Dikush do të përgjigjet kanë marrë, dikush do të përgjigjet për ngjentin, dikush do të përgjigjet për jonin dhe për çeprën. A do të vendim dahi kanë pasëna marra të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A është çaja që kemi kënaqur Allahu dhe mëdhenjë? Futri e çiki frances që më dërit. Edhe vlada kur krijet ti procesi i shkurt i fitimeve mbi vendimet e ka të kortan vot. Ja i jeri të janë pozitë definitive pozitive gjithë dobëjën. Melatë që ka qazojë gjendjen. Javoj buz me bepajajin. Ma krijet ai procesi i shkurt dit nipani, doratë javoj votin voting vote dinë. E thonë ti avajën atë. Ko ti qort ke te jen marka langanet taku vendos tashu do qite jen zon tingert do te ngjert jen ket dngjert do te te 130 taku te jen ngel ama tike tu dike dash i irada tasna e kunda ta do ndore te arjetrim ban do ta shopin internetin El dëgjuet ndej po të thotë, ti patë lu u bëti smotë, vëni ta që po të morë pune si traktor, e kisha strata, e kisha kabo fun, punë smot. Ti ke tharë vazi ku hija prësatë. Gjandur duk gjarë, gjarë go pëtan, që të do të pragarë doi, elë argumente ka shojë për këtë. Ku i janë prastatë? Po vetë ti ke ditë me dalë bavare ne dhezhësh ka nuk ti ofiti Pagarë menjësh ka të qëpën e tyre me dolë. Edhe çike ato e pranojnë. Ka të qalet mirë. Botën e homë drave. Ku i ndja pas. Njënika po u ndërka duhur pikto deri tek u push. A dhe ka shumë podobroni edhe drav. Qi ku i ka pasur de metër kë. Vlarë në rrokën nuk shkod djonat të cilat imbrojt argumenti shnur djonat të cilat vajtër në kanë i Koran i keni e nuk dhëmëtër Rasulullah i kër në shumëtër nuk ka mundësi as-ti i për mundësi e unë for hëta qatime njerëz me shkaqëtën dërshi e fkahtu përbërshu të isharëm e shkëtë në ea tërsaqatë në ea tërsaqëtë në ea tërsaqëtër në ea tërsaqëtër në ea tërsaqër në ea t Gjellene Së Labernistan, Gjamiës Rasullullahi A.S. Ta ljopim ke dhim ajt i shka qepë në mellon, kom i rok të tijim, ajt i shka qepë në me rok të tijim e të tënj, e sani na i kitojmë drejta të kjota, Allahu Gjelle Gjelluhu vë Gjelle Gjelluhu tur të gjeret nëzër për nëvoja që kemi dhila në nëzor. Tërkë një të prejtërën, se së shtëtët, së popull, së pakis, apashumis, Për medal prejkën i grizës, prej grizave që në rënda, që ka në qepë gjithë mërë me i të shumë së të nëjë. Në të keni përshemë në tash apetikët në dhe njëmë për i këverive së në nëndihon medal prej grizës, durve të nëzatë a parëve, e një e volë. Apo dhërët me gjithë matë këpërdi në zikshme, masime, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të